Wow. <laughs> Realize that trolling us like nothing us But soon I recognize there are Ratxaldeon. Gonekin, erobero irratizailoa entzuten ari zarete. Hemen antz eta irratian 89.7, akaso Antz eta media. Infotic edo eta Sintzilik irratitik. Xaio berezia gaurkoa, oso berezia. Horretarako ni ainara eta eta hoiena hemen mikrofonaren besaldean. <laughs> My body and that it flies I can see it through my bueno, Eta esan bezala saio berezia Jai arrotzei insumizioa Horixe, hemen gaude Gu langile fine Beti bezala Ezer gertatzko esparitz bezala Zen hori da kontu ez, Ezer gertatzen ez dela egun honetan Hori da eh, Eta e, gaurkoan gurera Beti bezala berri emaia Eta kultur gomediak izango ditugu saioaren Hasieran eta amaieran baita ere, baita baino bitartean gaurko eh bi gonbidatu berezi erekin hitz egiteko parada izan du hoiana eta ekarri dugu. Zeintzuk dira hoiana? Bai, ba Ainara bak edano eta Idoia iragorri. dira elkarrizketatu aktualizan ditu danak. Eh beraiek e, 2009ko azaroren 24ean e, Atzilotuak e, izan ziren segi gazte erakundearen eh, kontrako makro sarekada batean eta bueno Ainara va quedando arrarenzuten ali zaite, ez? Eh? Zatika. Que tengo opinanillo chau igual. ¿Eh? Órala, Es. Yeah, erdi por Horrela beto, Agian. Ahí, ve. La diru. Eh? <laughs> Al dato induscen origen. Bueno, es que me técnica la su cena con. Vale, verdad que eso. <laughs> ba, esaten aregin jena da e, Hori, atxilotu Egin zituzten, inara Bakedanoala ere, ies egitea Lortu zuen, e, lehen aldi batean Ez zuten azalaren hogeita lau horretan Bertan atxilotu, baina e, Egon batzuk e, beranduago Bere burua aurkezu zuen audientzia Nazionalean, bertan Arrapatu bertan atxilotu zuen Gordia Zibilak eta egun bete izan Zutenin komunikatuta ere bai Idoiak e, poi, Lau Lau edo bost egun eman zituen inkomunikatuta ere bieke torturalatzak pairatu izana salatu zuten eta horren bueno, ondoren zuzenan ere kartzelaratuak izan ziren biak. Eta hasiera batean elkarrekin egon ziren Soto del Real e, espetxean Madrilen eta gerora ainara habilako emakume espetxera bidali zuten eta idoia alkala amekora Madrillera berriro. Eta, hola, xe, ba, beraiekin inkomunikazioa zez, baina espetxeak e, ba, estatu, estatu ar, indarkeriaren baitan espetxeak betetzen duen papera zitzagin du haiekin eta batez ere a, beraien esperientzia kontatu digute, beraiekin nola bizi izan duten iaia e, ba, ia bi urte kartzelan egoteak. Eh, haiek kolektiboko emakume izan da nola bizizan duten, baina baita kolektibokoak ez diren beste emakume horiek ere kartzela nola sufritzen duten ere, adierazi digute. Esan bezala daukagu Telefonoaren beste aldean Saioa azteko, beti bezala Dornaku daukagu Kaixo, dornaku Dornaku Bai, jazka, zinu ongitu Zer moduz? Ongi, Ongi, ongi baita ere Durangora juteko aukera izan alduzu Hortikan gertu Bai, bai, bai, ato bai, bonitzen Aha, eta? eta ongi Girochoa bada Eh? Dirotxoa bada. Bai, bai, baina bai, eh? ni berbeste utetan, baina jende gutxiagoa, eh? Krisisa. Krisisa. Akaso? Bai, izango da. Uh -huh. Ez, gero, eh, sta mitad, por Gorie nego va baina jende atletika ez pentsa, eh? Bai, ori, ori Suga mesala, pues bai, crisisais tomaga. Uh -huh. No me bueno. Eh, va bai, gaur jende geia goro gonen, ezagik jaiaguna izandik. Aha, edo, kaso, ostegunean, edo biarrere, ba bueno, ikusiko da, ikusiko Ai, da ea, badaukaten tartea bueno, aipatzarena horrela piskat promoa <laughs> egiten edo, ostegunean irratizaioa egongo dela zuzenean nantxeta irratitik entzungo aldena zebra bertatik egingo da eta, hor jende guztia al loro kantinploro gotea eh? zen bertan ere nola di aipatuko dugu Eta gaurkoan zertaz, da, zer dakarki guzu? Pues gaurkoan hitz errengo dizte, txutxumotxuen inguruan, e, bueno, asin nintzen begiratzen, eta beti betala ba, lagazetara jonuen, eta ba, ane ikusten zen artikulu bat neiko luzea gainera, ba, zenetan defendatzen zuten, emakomezkoak askotze kotila goak, edo edo iztunagoa zirela gizonak baino, Eta, ba, bertan ez dute hitzak direla, pues, antenak, edo plazerraz ez ditzen dutela jutsu mutxuetan. Eta, e, omen, beraien uzaz, emakume batek beharra dauka, e, ba, sekreto batzeko. Eta, omen, manxizterreko unibertsitate batean, egindako inkesta batean, pues, e, inkestaren galderazen, beraik planteatu zutena izan zen, emakumeen gan, konfiatu bal dugun, zantzaten dut gizonak zirela egintzutenak eta diotenez, ba, homen emakume batek mediaz ogoita mar, berro ogoita borz menutu gorde e, e, ba, sekreto bat gehienez. Beda, egon ziren, zagindora erringo zuten hori kalkulatzeko, emakume batek sekreto bat ezan, ez, itxoin, de, misori harko batekin onduan, eta, ba, berri zen ertegiten, zagit, hola komedia bat ateratzeko aneko, ez? Eta gero horrekin jarraitu, ba, segitu zuten, eta mila emakume e, galdetu emakume, juboia emakumekin egon ziren, eta mm -hmm. omen eguneko laro goita gozta, e, e, txutxumuntzukin disfrutatzen zutela esan zuten, omen, eta omen baita ere, pues hori bad ba, so, ba e, dezkargatzeko eta hori bagoztatu egiten dutela kotillat. E, ba, inkesatza da garrionekin jarra hituz, ez den dute, berai, mediaek eginda, ba, gizonezkoek egun batean, idu mila hitzenguru e, egiten dituztela eta emakumeek ezazpimila. Ba, hori, ez dagozienan bertxena kontatzen ere, oso baten zehar. Oso, oso teknika honak dituzte Manchestereko inortzitatean irudien. Mm -hmm. Eta, gero, komentatzen dute Fabio Fusaldo edo lako baten baribudu bat komentatzen dute, eta esaldi oso polita botatzen du honek esan ez guardaron sekreto para una mujer ez decir no digaz que te lo dije hori hori hmm. ba, egumizu litalitzatek emakonatentzako sekretu bat gordetzea ez ez anikeazan ditu dela esatea da horako zehote eta zer esaten du e, ikizonezkoak ez zutela pearezkoa denbora guztian egiten egotea irudinez hama komaak lehenbora guztien ez egiten egoten gara. Eta gero komentatzen dute, bueno, guztia la gazetakoa, e? o sea, esan dut luzea dela eta irudinez za konta zunean e, dute. Eta gero ere komentatzen dute e, berreun portxuneri gindako bestien kezta bat, emezortzi berro behi urte bitartekoak, eta esaten zuten iagizu guztiek zekitzela e, sekretu bat gordetzen, eta bakarrekan euneko amarrak, emakumen euneko amarrak, zekien sekreto bat gordetet. Gero gainera, no te lo pierdas, egin eh, sí. note sekreto ben selekzio bat. Eta go, no. no de posmuta, ze... Va bai, baina posmuta sekreto. Abai. Ni bai. mas bai. ni a -a, bai. menos. Ea bai. ba. Bai. Ba, berle, nengo da da, e, li bat harido tutakoa, zeinetan eta emakumak ez duen txindik ere ezaten, omen... Gero, bigarren mota da laneko txutxumuz ba eta azaten dutenez ez dute beste batzuek eh ba beste batzuek m mm, jerasotzeko edo mehatzatzeko erabiltzen soilikoa ba, diskutatzeko gero <risa> hirugarrena gire lagunen artekoak hori omen gehiengusten zaiena da emakumei pero laugarrena mota da iraganeko idagoki hone hori oso gogoko uteri bai pues hau e, ezakizaren intzun bestanek ezakizere talakoaz eta gozarena da seksuaren da eta seksuana ere ez dute egite egiten eta ikigotatzen inguruko bat etxumutsuak diru dien temako meak e, niru dien ez nahiko laizak eta etegu gozatzen seksuaz egiten handen dara bera eta bat zuko guzti eta salbatzen den bakarren ere ustetan eta Karmina e, barelak e, psikologak egiten du nahipu bat dela esaten ba, gizonezkoak e, ez dutela egiten e, azkenan lehiakortasun hori barrenatuago dutelako eta ultasuna erakutsi ez erakutsen nahi dutelako babarrenek hori gordetzen dute beraientzat horiakinan izitzaitori da dagoela lotua sentimenduak adierazarekin eta eta baia bueno iraz para horiakineko para rafael beste guztia pos hori ez da oso profesionalekin bete duten eta hau 2011ko dokumentu bat da es badia ez tengo Manchester tengo ikerketa batean Hombre, a... es que te Eta. No tengo ten. no. du calten es que la casa tan es de la su so profesional experiencia arribabardo su va no no indica sí. no, no, no, ni turria a tabar doña en ese men por lo visto no no les da mire tu ya. Topikos eta betetako artikulu ziztriñak. Eta gero gauza hauek kuriosidadea sortzen dute. Eta sortzen imaginarioan kriston kaltea egiten dute. Hombre, eta gainera dira erabiltzen direnak e, arratzaldeko tertulia zoragarrioiek betetzeko. Ez? Bai. Osea, da, komidilla ez dakizan egunetarako Ta, ha, bai, ez? Eta itzaitu zorra inguruan Ez? Eta... Mm -hmm. da, eta emakumei wow. guruzko berriak topatzaren ba, e, ezakit abentura honetan, gure dornako hau da, izango zen, guitxin etarikoa eta ez, edo horrelakoak badira pila bat ez dituztena ba, benetan aaa baina ez da lotxagarria sea, da benetan, ni soziologika esten dut eta hau irakusti notu irakasle bati eta manxestareko unibertsitateako guztia ekpengatuko nituztenik bezat e oizamarre, pero itagoz minutu itxigit gogozera zaketela sekretu bat Man. Maten du kakagura, kagula, eh? Man. Egeratu bat, baino? Baino, gainera, hori, da... ez da, emakume edo gizonen, hau, ez dakit, ez oso simplea da, ez? Ez dakit, bakoitzaren araberako kontu bat da. Osa, izaera eta faktore asko influitzen dute hortan, ez, ez dakit, emakume edo gizon izatea, benetan emakumeak eta gizonak bagara ere, ez? Mm. Hortan, ez da bai da, hortan sartu gabe, bezakitze mm -hmm. punturaino ino, mo, uniruditzen za mm -hmm. osa, rigarria bera beste bi web hori aletan beratu nun ere, busik pues, usteko egin guztian, ainen prozesioenak ziren mm -hmm. eta elpak ezen erakurtzen da, Isabel Gaiokirazitako artikulu bat izanaduna la telebasura en el punto de mira hau da telebasura, boi e, Frentxarroxari dagokio eta eta berak berakomentatzen duna da Pues eta que se trabaja en ikusten dula trentza arroxa horia mm -hmm. bere ustez fri kategoratikoa gehien aipuak saltzen ditu eta kategoratiko hauen izenak eta nonga hire jartzen du eta gero ere ez momentu bakar ere, banatzen ez gizonen zenok comenartzeko zabadenik eta gero ere ba e, ba zeu esan bezla ba telesa eh ba televiztako hauetan ba, oioak irainak eh ba umore charrado zalako egiteko gaitasunez hori baitera zimarratzen du hor da kritikoak ere badire eta gero beste eh bueno ala blog bat blog batean da nisa go mecot alopes bloga mm. eta hemen komentatzen dute puntzek e, mentek egindako <risa> ekarrizketa bat roguin dun barreri Eta bono da, e, tipo hau da, ta eta git zintzeleria, eta soetendu eginako bastorketan arabera izagaruna da, egun da berrogeita malpertsonakin erlazionatzeko dituratua edo, eta, eta gero ere komentatzen du, aia fogarren txua dela, pues, komunikazioa huesteekin, irriak eta ukitea eta bestori, eta ere du, gure hizketa aldik, izko buruen eguneko irurogoita bosta inguru, ba txutxu -txu mutxua kontatzeko direla pues bueno txutxu -txu mutxua dut ere, ta penchatu nutere pues ore unere kotasuna be tarena ez Azkinean baita txutxu mutxua no la definición dos sonere pues es eragiten du medio hartan eta eta homen bai egiten du lan momentu batean banaketa mutilatan eskana omen mutilak bere jakinduria edo erabiltzen du eta, eta gehien hitz egiten duena eta makumeak batez ere berrelazioa que ten urga eta zaten du hori dela emakumeen jarrera delas obe va visita ba, soziela edo nuklea sendoteko hori azetendu naberak, eta gero ba, azakitak zinen amaten ikuskuntu bat orak bizkat zientifikoagoa edo baita ere nire du bizkatu hori, nire bat nire bat uksartu hor, estadiztika moda handagoako baina, ez zare ba, bai, ez da egitea ondor horretan marren eta ondor horretan meka garren pertsona elet buru alertzen teitzun, baina Baina, bueno, o sea... Eta Bainan... ez da, anien, anien... Ba, iez, yes, oza, 20... 20 aipatzen, ez? Oza, kontrastatzen du, eta, bueno, kontestualizatzen du pixkat geixo ere, ez? baino ez dakitze puntura nio, te, pff... Iri, bueno, izke, irian bertan emakumeak dituzten elkarrizketa koso desberdinak dira, ez? Eh? Ez da berdina izango bere pff, bizitza beste modu batean bizi duen emakume bat, bueno, beste modu batean diot, ba, bueno, denak bizi gara modu desberdinetan ez? Baina espazio ezberdinetan mugitzen den jendea, edo e, beste espazio batzuetan mugitzen den jende batekin ba, ba, beraien euneko haren elkarrizketa oso ezberdina izango da. Ez batzuk politikaz mintzatuko dira, beste batzuk musikaz, beste batzuk arropaz, eta ez dakit uff Osa, eruditzen ere dico, bai, bai, akaso eguneko irurogoita bosta da, baino, zakit, zakitze puntura nio, diot, es eh? Naiz eta esan bigarren estudioen Zer? Dorneko jesu? Txutxun mutxua baldin bada, zoi, bestehen bizitzen inguran nintzegitea, txutxun mutxua ere bada gure buruaz nintzegitea. Ez hori hmm. ere ez dute inorkar giten, zer definiten dute txutxun mutxu, eta zerrez. Ya. Ja. Bueno, eh. buenas ez a charrare. Vale, pares. Eh, es es es es es es o sa, ni, bi estudio a comparatze zen, ¿es? Esen badiru di bigarren estudioan emakumeak ondo geratzen direne ez piskat, Nukleoaren kontuarekin eta horrela pixkat pues ez dakit, mi casco, ja, ez dakit, eh? o sa, nire uste apalean gehiemate, ¿eh? Bakoitza. Bai, bai, bai. Sí, sí, sí. Berdinetan hitze Eri biltzen den jendea, elkarrizketa oso desberdinak izango dituela, neska edo mutila izan, edo... Boa, horrela sentitzen du ala nik, eh? Eta, hien ikustu... Hien ikustu... Dos... Hien ikustu, jeneruak eremarkatuko du asko, eh? Bai, ditugun, ditugun rolengatik, eh? Ego kituta ditugun rolengatik, akaso, bai, baldintzatu aldu, baino... Sententziatu, ez dakit... <hazit> No, ba, sum, esai, ma, a ma, ver, ma, gure futura socióloga. Bai, <risa> bueno, hay proceso de, bai. Ah, es, a ver, ni guste dute nada, o sea, bai, hemen konturatzen den moduan gizu nahi beti makasuta yeregiago ez, gortasun hori izan beharra eta eta beti sentimenduak kalerazteko, aleraztean bazkenen erakusten kustemuldukonen, Azkenean askuna aultasun moduan, eh? Pero beraiek badakiterako kosmiko zurekin Baina, benetan ondo egin gero kontrako jarrera bat e, erakutsi dezak ez modu baten nesonez dazkak albeldurrik. Baina bai orain arte dela, jagulta zonpuntu bat erakusta, eta askotan ditugu e, gozak, edo besten gauzak e, jakinda gindartxoago sentitzen gera, eta gualor boter erlazio bat ere egon daitek, eta nola beti gotere ari hori giztu nahi lotu zaion gehien bat historiantzaren jeneretik dago kionez, bai, igual aldu, ez, aldu lazurikusia uki ez horrek ez dukendu gero sogizon kotillak egotea edo ez baina orokortasun oro batean igual kulturalki bai ez, egon daitekela puntu batera ino markatua eh? ez bagit, ez dut uste benekan lagazetako hori porallitua moduko zero baina bai egon la kotilloari dagotun ez genero banaketa bat Beno, bai, bai, iratuko dugu eta ezta dugu aurrera goa, horzen jokoa ematen duen gai bat da. Ba... Bai, bai, bai, egingo dugu, egingo dugu, sola saltitxo luze etxoa goa. Bami, esker, <golos> dornaku, beti ere fin-fin, bai, dutza batik, urrengo bai, astean. Bai, urrengo astean abango ba, bai, bera, eta berre, be, durango, bai, eh, ikustan dugu eno karri. Hm, caridad. Agordazko. Bai. Ikusi ginen ja, beste behin. Bai, bai. Benua. No bueno, va, uno pasa. No hay mucho un Ida herri errimugemen duen irratxaioak. Pausumediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak. Ai? ez ezagiten zuten zaidena no? ez ziren nire aurikularrak momentu txutan badoaz. Eh bai, ja gure elkarrizketa jartzeko eh bat entzungo dugu, bueno, satitxo luze xamar bat, ordu erdi irauten du gutxi gorabera. Ez genekin nondik hiago moztu. Ordu, betek, ordu beteko elkarrizketa izan zen ainararekin eta idoiarekin Antxetamedia.infon badaukazue osorik eskegia elkarrizketa, Baina bueno, guka aur aukera bat egin dugu eta orduardia, si estuvisian pasako cosaisue oso kai interesgarriak yo e, ratziruzelako ereaz eh asteko ala ere e, bai a ipatzea ba beraiekin e, eta genuen len kontua ba, espetxeak e, estatu indarkerian betetzen duen papela edo zein den aztertzen hasi ginen eta ainara hasten daitzagiten, gero idoiak hartuko duitza, eta noizean behin orri infiltratu bat entzungo duzue eh? nineu, <laughs> oiana beraiekin, baina iaia beraiek egin zuten osorik asko bai daukate kontatzeko bizipen na tike abiatuta ba, beti ez e, gauza asko dozkagulako kontatzeko beraz e, beraiei hitza, gok baina asko zobeto azalduko dutelako espetxeak e, emakumeongan e, duen e, papela ba, nolako den Zatunzute <lipen> garrantzitsua dela e, aipatzea, ba, espetxe, abera, espetxe ditura bera norbanakoa eta kolektiboa suntzitzeko egitura bat dela mm. Oza, eta egitura guztia dago bideratua pertsona suntzitzera bai gizona bai emakumea eta horretaraz jartzen dituela berebalia bide guztiak eh? eta gero egia da emakume izateagatik hor e, ba, berizketa bat ematen da ez eta ba, beste mekanismo bat ja, martxan jartzen ditu espetxeak berak baina, bueno, e, lehenik eta behin hori ba, ez aipatza ba, espetxea bera e, zapaltzeko tresna bat bela eta bueno, guk hori bizizan dugula gure esperientzia pertsonaletik horrein e, es, e, gure bizipenetatik abiatzen gara eta egian ba, ez ditugu Eh, ba, ondorio eh, kolektibo edo ikaragarriak eterako baizik eta guk nola bizitzen dugun egoera hori eta gure irakurketa zein den, ez? Mm -hmm. Gero baita ere hori, eh. ba jendea pizka bate irudikatzeko zen oraino, orainoko errepresioa suposatzen dugu espetzen egotea, ba, imaginatu desatela, ba, kalean bizitzen dugun errepresio kapitala, eh patriarkatua hori o sea, guztia bidera mar. O sea, porque da leku bat beresi ainarak esan duten bezala, beresitua jendeasun txitzeko eta mm -hmm. pertsona besea txitzeko. kalean ematen diren arazo guztiak, es, ba, ba biderkatzen dira baina asko, nextas. Bai, euskalpeso po, e, politikoen kolektiboko ko izatearekin, ba, zuzenan denak Eh, modulo konfliktibora Bibereten. Sartu, bai, bai sartu gintuzten denak horrek. Bai, bai. Eta bueno, o sea, da es hasierako inpaktua, ba 140 emakume modulo batean, guztiako iluka, leku itxi batean, ges beteta, Gure kasuan kolektiboko eh, kide bastante on ginen hasieran, 8 bat. Bai, 8man eta a, e, arruntekin harremanak inpaktatzen, bueno, niri beintzatasieran inpaktatu ninduten duten ikaragarri, ez? Ikusten duzu nolabait e, guk ba, espetxean egotearen arrazoiak ba, oso, oso argi genituen, ez? E, gatazka politiko baten e, ondorioetatik ba, espetxera edo ez e, militantzia baten ondorio espetxean amaitu genuen Ba, eta hor duan, bueno, ba, buruan harri zergatik duen denan, baina hor kompartiten duzu beste nah. eunda piko emakumerekin ba, esperientzia. beraien esperientziak ez, eta niri e, asko harritu ninduen emakumeen kasuan ba, berez emakumeak duen irudio horrekin austura ematen dela ez, espetxean egotearen Hens. ondorioz ba, emakumea berez hontasunarekin notzen da ez ama ona izan behar da, emazte ona izan behar da, alaba ona eta orduan, espetxearen irudea horrenkin kontra kontrajarria da, kontra dago ez? Es? Espetxean baldin bat zaude zerbaiten gati gegoen gozar espetxean, ez? Es? Eta orduan, emakume askoren gan, e, espetxean egote berak, ba, kriston eruduntasun eta kulpa sentimendua eragiten zuen, ez? Joen, egarpia bat, eta... E, remordimiento pila bat eta etengabe justifikatzen egon behar izatea ba, zer gatik dauden edo zerratik ez dauden hor Ai, eta gero horri da ditu da askotan batzuk zirela espetzean e, eskema horrek inbetetzea gatik e, emakume hona izatea gatik. batzuk e, baliabideri gabe horkitu ziren bizitzan eta gauza batzuk egin lehiterabe hartzutak ikusi zuten bere gudu bat eta, eta horrek batik ziren espetzean eta horrek berak ez nola horrek que ni ni impactatu gehien gaien bat hasiren pila bat ze autoestima e, gutxi eta e, ze ezakit eh nola gutxi ezten zuten beraien burua ba ba espetjean egotegatik eh ez eh arrazoi horrengatik ba jo erruduntasuna autoeestima falta ikaragarria ikaragarria eta gero gainera e, paper horretan claro espetiak sakondu egiten du mm -hmm. zu hemen zaude ez du ezertarako balio eta gainera ez ama ona ez lagun ona ez ara alaba ona hemen egoteagatik orduan nola espetxeak oraindik suntzitzen zuen gehiago ba, emakume askoren autoestima ez <hazio> <hazio> bai. Bai, bai, bai, bai hori eta gero baita ere nola hori beste puntua da arralantzeko baina erruduntasun hori ta bakartasun sentimendu hori nola askotan bultzatzen dio makumeari edosein edosein gausan edo edosein edo edo, edo pertsonarekin hobeti bilatzea eh gizon baten babesa, Ez Espezian hori asko makten zen. E, beti eh ardunten arteko erlasioak, baina era bat, osea, e, naturala zen behar afektibo hori ebetetzeko, ez? Eta eta ba hori, ez? E, igual, abiatuta errukuntasun sentimendu horregatik ez dakik, baina bai. senpizloa Nik uste dut hortika e, ere e, abiatzen den beste elementu bata sumisioarena mm. eta nik hemen egin behar dut e, esaten diaten guztiat, ragatu behar dut dena zapalkuntza ikusita ere hori onartu egin behar dut nik gaizki egin dudalako, eta berreskuratu bar dudalako nire askatasuna. Bai, askatasuna eta nire ongizatea eta nire ongizatea e honetan pertsona hauen eskudagoenez, enez eskudago funtzionarioen eskudago ba nik tragatuko dutenarekin eta izango naiz oso sumisa ehingo dutagintzen dudat diraten guztia naiz eta jakin nire kontra n askotan ari naizela eta eta nik hori ere elementu ostia bai eta ez baldin onhartzen, hartzen, iskutuan bai, egin berreko gausa geitea edo era bat hori ba, ilegalki, eh? Ba ilegalki esaten dut porque ni ustesedo bizukartela bida ez da baten legala, baina bueno, <laughs> osea, bai, bai, bai askenean Espainiarestatuaren, ez, e, bergizateratze hori dela emakume on komillen artean, ez, bilakatzea, mm. sortzea emakume sumisa hori, atitik hori, ez bana sentik esango, ez, eta horretan indar guztia jartzen ditu zuen kasuan suposatzen dut ez dutela horrela jokatzen, sa, badakitelako zuekin ez daukatela zer eginik, baina ere badauzkatet tresnak ere bai zuek sumisa bilakatzeko, ez, saiatzeko zuek ere isilik egoteen zu misabilakatzeko baino eh nikuste dut e, gure kasuan erabat bat e, elementu esferrinak, e, jartzen direla jokoan, ez? E, gure kasuan gu kolektibo bat osatzen dugu eta kolektibo bat osatze horrek indartzen du. Ez guk kanpoko babesa daukagu, ba, barruan ere kideon arteko babesa dugu eta arruntek berriz, ba, hori daude salduak, daude bakarrik. Osea, e, eta guk baliabideak ditugu eta beraien kasuan uhum. gehienetan uhum. inongo baliabide alderik ez dutez. Baliabide ginit arloan eh e, osea dakigula irasten, dakigula irakurtzen, e, mugitzen mundu horretan eta hori da e, puntoa ba zure zure alde, porque ba, jendea ez akile irasten, ez dakile irakurtzen beraz, rekurtso bat egiterak orduan ez daukala laguntzari eta daukan laguntza, espezianen laguntza da, ez? Baitare, atera behar dira elementu batzu, gauri, ba, zitzaileak, e, e, e, asistenteak, ezakizera, ba, esenolako laguntza dire, es? e, emakumentza. Ja. Eta niko gauratzen e, gainera guk ebiok e, soton gundenean, e, segun emakume bat, anekdota bat bezala, segun emakume bat, ze zituela iruroita pikortea, Argentina rasen, eta nahiko gaizki zegoen. No? Ba, nagusia, espetzean, orduan ikusten zuen semea labak egon behar zirela bera zaintzen eta, eta ez aldrebez, eskarga bat bihurtu zela, ez da ki nahiko gaizki zegoen. Ordun joan zen ezitzeilearen gana, eta sanzio mabeira, depri, deprimitutan ago, ez da ki Lehenengo gauza antidepresiua hakeman, ez dakizun. Nengoen oean, txisatu nintzen gainean, porque nengoen eraba drogatuta, ta gero, eh, zen, orrela... vai, eta gero, esitzeiak eman zion irte izan zen, moduloa garbitza. Garbitza esu moduloa, porque horrela... Ongi zentituko zata. Bai. Eta erabili... Osa, esintilla, vai. eta ez dira zu buruari guelta kemango, eta... Bai, bai, bai, bai, ezan nahi dut, eh? Ostras. E, jokua, ez? Jai, bai, nik uste dut hor... e... Eh espetxeak askotan kontrolpean izateko e, asmoz beldur psikologikoa edo zabaltzen duela presoen ganes eta beldur horren adierazletako bat da bakar eta zein punitate duten edozein momentutan edo zein egiteko beraien nahi dutena edo zer gauza egiten aldizutela gu espetxean gundela e, bat e, Egon ziren e, erasos existen salaketak, mm. egon ziren bestelako mm. ja, e, eraso potoloak, eta pixka bat zabaldu nahi dutena preso dagoen jendearen artean da, hori ez, beaiek egin dezaketela nahi duten, gauza nahi duten momentuan ma, ma. eta gure kasuan ikuste dut. kolektibo izan da beste baldintza batzuk dituguak. Eta orduan gure kasuan mehatsuua asko zen isolamenduarekin eta izolamendua indefensioari lotuta, ez? Mm. Eh, bai, bai, zuek hemen sortzi zogete baina guk nahi dugun momentuan hartzen zaiztugu bat, eramaten zaiztugu txopanora eta chopanoan zaudete bakarrik eta gure esku, es. Osea, mehatua beldur psikologiko horrekin nolabait guk paralizatuna izatea, es. Nik uste dut hori dela agian eh guk gure kasuan bizi izan dugun elementu errepresibo Hojetako hojetako bat, es. E, jarrera emakumearekiko da era bat, eh, eta bon, lutzagarria ez dakit nola, nola definitu, es. E, emakumearekin daukan jarrera da zuzenean erruduna, es. Eh, bilakatup preso emakumea bortsatuta izan dena e, kartzelero baten gatik, hori da ja zuzenean erruduna. Emakumea erruduna da porque claro, eh ole ha inoiz ez da edo Jaquinor, inuixes daitegenia gurketa bortzaketa hori harreman e, eh jerarkiko parametroetan mugitzen dela, eh? eta horretas aparte eh guk ikusi kasuak non, e, e, e, emakume bat espetze batean bortzatuta izatea eta emakume hori Ez, ez, zuten mugitzen espetxo horretatik. Osea, esanaitut, eh zuk eh ez daki non bortzatuta izan, izan zara eta ez daki non jarraitzen duzu zure kondena betetzen. Eh ezkoizibar duzu, nortzatuta izuena edo e, zure kontra dauden eh Klar, kartzeleroa, ez ba, porque xalatutuzu ni elankide bat, eta ni elankide bat xalatutuzunes, katxeoak goizeko lauretan, eh eh e, e, bizitekin arazoak, e, osea, Kriston Bortzaketa daude, asko ez dira salatzen eta Jena. salatzen irenak ondoriak pairatzen dituzte beregunerok, ba ez. eske eta gero nik ustutu dagoela e, beste atal bat eta da espetxe barnean ba harremanei dagokiona. Eta nik ustut hor gun, espetxe mistoan bai bizi izango, ba emakumea nola tratatua den, ba, bai beste presoen aldetik, mutilpresoen aldetik eta baita e, funtzionarien aldetik ere, ez eta presoen aldetik emakumea espetxe misto batean haragipuska bat da, eta, eta da objektu sexual utza eta hori bai bizi izan dugu gure gure haragian ere, ba e, gurutzatu mutilekin eta sentiaraztea. Ba, osea, bai sentiaraztea garela Pampin bat, eta kriston... E, Iraña... Bai, bai, bai, bai... Ah, ah, ah, ah. Zorrezo entzazarela aragi puzka bat. Ezke, espetxearen baita ere, zara aragi puzka bat. Ozea, guk e, espetxe mistoan egon garenean, e, kiroldegia geneukanea astean zer batzuetan, ez ordu bat e, imaginatu aztelen astearten, eta hostiran. Eta igandean. Eta guk ezin genituen dutzak erabili, ezin ginen e, poltzekin joan arropa aldatzeko. Zergatik, e, ba, zikinkeriak egiten dituelako mutiekin dutzetan, edo ez dakiz, alako kontuak ez, mutiek ordea bai, joan hasiren dutzak erabili, poltzarekin, ez dakiz, er... Eske, e, funtzionarioekin harremana e, dira, boterezko harremana kera bat. funtzionarioak dira, E, ni hemen, oza, eh? autoritatea dira, gertuko autoritatea presoekiko urbilen dagoen autoritatearen eredua funtziona, funtzionarioa da, eta funtzionariak dira, e, agintzen dutenak, egin behar duze, nik esaten dudalako eta esaten dudanean eta nik esaten dudanean, bai, eta, eta gainera, e, inongo argudiorik eman gabe E, gure kasuan adibidez, kolektu lokokide bizi gu bizizan dugu espetxean ba, e, gure, gure, ar, gure gain arduratzen ziren e, funtzionarioak eta abar e, ba, nola lantalde bat osatzen zuten gu psikologikoki astertzeko ez? eta bakoitzaren auldadeak eta bakoitzaren indarguneak eta hori bueno, ba, gu psikologikoki oso astertuak eta oso kontziente Ba, bakoitzaren eh ba une aulak zintzuk ziren eta hori baliatzen zuten gure kontra, eh? Osea, hori e, e, esatzen dira tartean, pues esakit, eh? psikologikoak izan ditzazketen kideak edo inkomunikaziotik ba hauldua e, e, ba, etortzen den jendea eta nola oraindik areagotzen duten bakoitzaren eh e, punto punto aulen Nola eztertzen zaiztutzen, nola suntzitsera doa zen eta guk inkluso, hori bizi izangoenuen sotenez, ba askotan ba e, bizi bizibaldintzi ze gozkion gaien inguruan, ba guk eskatu, ba arduradunen bat etortzera gurekin hitz egitera eta gurekin, hitz et egitera inorres etortzea eta baialdiz mutileekin. Hmm. Ez, osea, gu emakumeak Ba, kontuan ez hartzea, baina ezertarako, eh? Ezertarako, eta garrantzitsuak egon direnean eta larriak egon direnean eskatu izan dugunean, eta... E, eta gero, e, burratu zaite, gogoratu zaite, e, gogoratu dute gero meko, ya e, ja, ustut, udaldean edo, e, bizi zan nuen gauza bat surrealista, ez? E, meko zen emakumen espetzea, Eta eh, no sei les ocurro otra cosa que hacer un concurso de belleza. Espetzea. O sea, xa nei dut. Ja o sea, ikusi, se se puntuarte, eh? jendea eh, autoestima maila hain bajua izan da gente ha ido a la vacarria, que mira al boco, hausokidas, o sea, sigan, eh, sañak, mostusituela, es la quise, es la quina... Ta gero, da, autoestima faltaba a sentitzen delako, ta gero, espetza antolatzen antola du, concurso de belleza, de mi simpatía, <risa> mi belleza, mi ismeco simpatía, y el lote, eh, un tratamiento de... de de piel y de de peeling y no sé qué. Está, ni, o sea, venetan flipatuen jai. Xe, zer dau? O hau eske ez arte nos de's aquí. Espetea balin baden edo un macabroa. O sea, ya, bai, bai, bai. Porque hala corrametando de la sede quin. Bai, beste gai bate emakumei bereziki eh ba diguna da eh, Osa, arreta ginekologikoarena, ez? Mm -hmm. e, nik uste dut, bueno, arreta ginekologikoak lotuta, ba, bueno, espetxean, e, ba, arazo txiki bat osaundi bihurtzen da, osasunarekin ere, ez? Eta dauden balia bideak oso, oso eskazak dira. Orduan, ostraz, guri gertutik pasa izan zaigu, ba, ginekologora joan behar izatea, Araztuak izatea, eh, hospitalera aterabari izatea espeitzak ez dituelako baliabiderik biderik eh, horretarako. Eta, joe, ba, eh, askotan ez, ba, bueno, bide haia egiten duzu pikoletoekin, ginekologoaren gana sartentzara eskumuturra jarria, pikoletoak zurekin, eh, oso, oso egoera bortitzak, ja, eh, emakumea eari, oso lotua gaudenak ez, eh? eta gero hori bueno, sortea baldin baduzu eta arreta hori ematen badizute Te eman ditzazkezu urteak ginekologara ateratzen ez zaituztela eta, ostras, zuk eskatuta eskatuta eskatu eta, eskatu, eta eskatu, ostras, onge ez nagoa gian txorra da baina luizatzen ari da den boran eta ban ba, ikustut hori dagola osasunarekin osaurotua eta ez bakarrik e, e, gine, arreta ginekologikoarekin eh? baina egia da espetxeetan e, baldintza ba, oso txarrak daudela oso oso txarrak eh, arazo guzti arazo guzti hori aurre giteko eta oso egoerak tentsioak sortzen dira medikura sartu eskubu burdinak eskendu nahi izana eh, pikoloak zurekin kontsultatik atera nahi ez izatea dena da es gainera denean, es osasuna dela oso gai delikatua eta larritzen gaituena eta Hainik, uste dutnik hori gugertutik izan dugu eta galko gorra, oso gorra nahi. eta ber, gero eh, onzeretek komentatzen agian biskiat, eh, bueno, zuei lotuta baino gehiago ba, e, preso kolektibotik kanpo dauden beste preso jai e, badaukatela horlako errodontasun sentxazio handi bat eta onzeretek komentatzen ez, eh, egoera oso gogorra ba igual lan egin beharrizatea Espetxean bertan, ez, eta gero gainera Biluak anporatera, eta horrek esan nahi du Beraiek egunerokotasuneko Bizitzarako, ez, arazoak Hor barruan bai, Hor sortzen da gainera e, Nola esan, ba Zaro, e, emakumeak Karga, karga izatearen e, Eta kulpable Sentitzearen e, iritzi hori duenez Ba berak ez, eh, askotan lane egitea barruan kanpora bidealtzeko baliabideak eta orduan gero beraiek nolabait bere burua eh, ez dute esanei, osea, prostituitzera bezala ikusten bai. dutela, ez? Bai. Ba, behartu, osea, guk ikusi landugu telefonotxe hartelak eh ba lortzeko eh, mesede sexualak egindar izatea beste arruntei eta funtzionarioei eh, bai. ere bai erebai. Ordan ba dituzun ez, Osa, ose, sentimendu oso kontra jarria oso bortitzak, es barruan bizitzea ustia, eh dituzten gauzak lortzeko pase gauzak egiterak ikusten duten behartua bere burua, ez? Hori daia no. da, da gausabatz oso oso nuke espetzen egon dieenean justo gertatu zen eh? mekon eh? hori instituziones penitenziarias aterasen salatzen beak seguela kristone zera e, kartzelero batzuk e, sartzen zutela mugikorrak sartzen zutela alkola sartzen zutela sartzen zutela alako gauzak espetzean mesede seksualen e, e, Truke. e, trukes eta horia oza sea, dinote bi, bi kontu dira ba, hori alde batetik es eta gero beste alde batetik espetzea berak eta espetzearen e, sistema osea, pertsona bat ez daukana eser eser, ez dirurik ez, e, eser eta gola bakarrik espetzean eta kanpo, kanpokoekin ekin gaunikatzeko zera e, bakarra da e, esortzi dei e, astean bos minutukoak Na, igual, ba, imaginatu hori esinduela, eske, ez baldin baukazu diru azduzu deitzen eta ez baldin baukazu deitzen zure harreman E estu hori apurtzen da kalean daukas kalearekiko daukasun harreman estu hori apurtzen dira bat, eh imaginatu, ba, espetzeak berak bultzatzen zaitu egoera ba, ba, gauza batzuk eitera, ba e, badin baditu e, beste moduloko mutil bati, e, inbar badin maiskiot eh ez dakizen bat kontu eh chartel bat lortzeko eta ni e, familiari emateko eskeran iriten bide bakarra. Ordun e, Orduan ser, sein da espetza de instituzión espiritenziaria se que maten dian irten bidea. Ez diate egiten bidea ematen, Beraz, nik me tengo que buscar la vida de lo que puedo. Orduan, claro, eta hori egiten arrapatzen bada egin basa dituzte, parte, no se que... O sea, esanei dut, ez daukasula, saudeerabat bal... Salduta, espetza, nera salduta. Eta gainera, horiek dira... Gauza jakinak espetsiarengatik, hori ba, ba. e, dituzten egoera hoei aur aurre egiteko e, bere burua behartuak ikusten duten emakumeak, hori espetsiak baddaki gertatzen dela, eta eztu irten biderik jartzen egoera hoiek hoiek or, eman ez daitetzen. Na realaliaz okulta baina ba. mundu guztiaren... Osa, mundu guztiak jakinaren gainean dagoen egoerak dira. Garo, mm. mm. gu hor rehen politikoak ginen ez, Eta gurekin harreman mundu guztiak ba Ondorio batu pairatzen zituen ez, Eta hori e, xoton bizizan genuen Eta oso mugatua ere e, ba, lagundual izateko Gurekideak no. ez direnak oso eta mugatua laguntza ekonomikoa edo laguntza juridikoa ba txa e, eh recurso hasartu osalaketa hasartu ez bakarrik incluso laguntza txakinduaz finitu psikologikoa osea ni planitarekin ja, e afectibarekin ni planitarekin arruntasena e, berarekin kafe bat hartzea eta lasa izteitea eta bera ba, desaugatzea eta hori guztia bueno bueno eso era impensable diskutuan egin bar duen ja, ja. eh eh kamaidetatik kanpo eta porque claro, hiri guztia ikusten da eta gero ondorioak berarentzak dira. Bai, eta claro, hori oso oso karo, eta hor beste gauza bat ere gure kontra erabil dutena da, ba diskurtzio politika, ez? Ja. Ba e, Irispean eh bueno, ba eh o sa, ematen da bai erritik milakak kilometrora godelako eta horrek gure senideengan eh zigorbait. Ez da, baina gure buruarentzat ere. E, ba, ba, errepidetan jartzen ditugulako ba, ez dakitzen bat asteburuero, aste ez dakitzen bat lagun senide eta bar guretzat hori, bueno, resio handia zen, baina gero gainera ere espetxe baitan ere, ba, dispertzi hori aplikatzen zen. Soton Ez horren beste, ba, emakumeen ema, gan. gankaro, gan. Ez horren beste modulo, e, bueno, azkenerako modulo bakarra zegoelako eta hemen moduloa Baina hori ere gurekide, oza, mutilak zirenkideak, espetxearen disper, baitan ere, dispertxatuak Gartzen da, senolako seksualitatea daukatea en espaiolak, oza, sea, hiabetean behin ordu bat eta jazta, maten du klub batean zaudela oso, oso desnaturalizatua ez eh? eta gero hori oso oso orra, bai harreman sexualak eta gero afektiboa gaita, familiarekin eta hori hori oso aipagarria da oso haipagarria da eta oso ez dakit nola saldu e, inongo intimitateri gabe e, joa, e, badakite zertarasoa zen, badakite noiz sauden, yeah. badakite denetarik, denetarik. Osea, izan aiduta oso egoera aportitza, eh? Osea, hobez yeah, pentsatzea, abertan saudenean, eh, yeah. saudenean e, bi zaitzoitzen, eta well. fulanita, menganita, azalda, esaten uh -huh. duzu zu jode. Joza Familiares tal. Ta gero, gero ukatzea E, ba, hori ja espetxeak bera daukan eh e, represibo hori bisetan ikusten agerian geratzen dela. Yes. Aldaketa hori. hori bat kalean, beste azpitzean geratzen dela eta hori ba, oso gorrek azken fina, zure intimitatearen eta zure gorputzaren jabizate hori nahi idizut ere bai, ba ez? Ia bai dena, zure, zure zurea, ez? hori bai nire gorputza bai eta hori ja, ere bai zen horren bidez. Bai, eta gero ba, ez zoik bizei dagokiona gu modulan guden berrogeita lau emakume bina katxaboloetan eta e, zure buduarekiko e harremanetan, ba, osea beti da, daude beste pertsona batekin, osea beti. Orduan, eh bai, lantzeko, baina osea e, esparru, espa, esparru propio izateko eta e, gero hori nik eh ostreas, eh nabaritzen, osea adibidez gur, nik horitzen dut egoera spesifiko bat, ba eh arruntak, ba aurdun ziren, ez? Eta eh berak ematen dituen eh osea baliabide bakarrak ilabetean bil lotearekin kondoi bi ematea eta inongo lanketarik ez egin ba eh daitsotasunen ba, e, inguruan daitsotasun pila bat eh hartzen dira eta transmititzen dira eh seksualki espetzean eh aurdunaldi bat daude eta gero gainera eh O sea, zum zerbitzuak espezieak ematen dituenak etengabe eh ba bideratzen, es, ba, gure kasuan abortatera ez dakit inongo eh eziketarik gabe, gero ondorioi aurre egiteko, ba, ze baliabide eta ze eh diskurtso eta bueno, ze bitarteko gutxi odoar, es, <coughs> <seksuala>, baita ere bizi izan dugu. Negoen zen gurekin e, neskaba transexuala zela e, DNIan jartzen zuelako e, bere izena neska, nahez? eta DNIan jartzen zuen emakumea zela Baina ez baldin bauzu hori lortzen, edo vita, osea, yeah. baldin bauzaude hori kudeatzen kalean yeah. arrapatzen baldin bauzaituzte, mutiien muguroa zela yeah. Horrek, sukosatzen duen, uzkiarekin e, e, e, Hori horra da eta baita ere sortzen du egoera bat de indefensión total sí. eta gero horri gaitu behar saile behar saio karteleroen aurri ditzi guztiak eh, osea jo, ka, egiten dituzten las garradas que hazen de hori ba, irainak eh, begitadak de no sabemos que eres osea lako kontuak eh, osea oro korrean España da libatuso atzeratua. Osea, izan hiru. Oso ez eta guzti hauekin geratzen gara, e, esan bezala apur bat e, zen elkarrizketa gaurkoa beraz e, zugu arterik gehiagorako, baina bueno, zute bakoitzari ere hausnartzeko hasti ematen diola, gaur rentzundu gunak e, asko pentsatzeko gai asko ikutu dituzte, ainarak eta Idoiak eta, bueno, mendike eskerrak eman nahi dizkiegu, gurekin tartea hartu zutelako, ainara iruñatik etorri zen, eta Idoia portuga, ei, e, ai, ama, portugaletetik ez e, ondoko erritxo batetik. Hene, ez orain. Eskerraldatik, vamos, biak Eskaila etorri ziela, bai Eta bori, eskerrak beraieiere hain partxen ala eta hain den gauza bat e, gurekin gure egin Eta beno, ba, kultur gomendiarako deirik ez, baina e, abeslari honekin usten entzaituzte gu gomendio txiki bezala, Sabina Leone, e, baita gure sintonian parte hartzen du guimen taldearekin, eta honekin bai urrengo aster arte agurtuko gara, mil esker gurean egoteagatikan. Eh, men anxeta irratean eta musion dibat denei eh? senza tempo senza tempo io Tempo, senza, tempo, sí, te yo, amero. Te amero. senza tempo, senza tempo, io te amerò. Senza tempo, io te amerò. Senza tempo, io te amerò. Te amero.